Az ülést ezennel megnyitom hmm, hmm, hmm. Bebizonyosodott, amit mindig is tudtunk Nem csinálunk úgy, mintha csodálkoznánk a dolgon De úgy csinálunk, mint akik föl voltak rá készülve Persze erre nem lehetett felkészülni Nem is tudom elmondani, hogy milyen érzés Igazából csak arra tennék némi utalást, hogy mi szóltunk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 Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elkúrtuk. Nem kicsit, nagyon. Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, hogy mit csináltunk? Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két éve. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. Annyival vagyunk túl az ország lehetőségein, hogy az. Hogy az...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 Az Ászkaliczki Márton történész kollégámat, akivel megkíséreljük a hazugságok sűrűjéből kiásni valahogy kikaparni az igazságot. Jó, ez egy Az a fő kérdés elsősorban, és azt hiszem, hogy nyakó Istvánnak is ezt fogom föltenni, aki itt van velünk a vonalban és az MSZP szóvivője. Szép jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hogy egy ilyen kijelentés hogy maradhat következmények nélkül egy demokráciában? Haló, haló! Haló, Kérdésem, hogy egy e fajta kijelentés, amit a miniszterelnök tett még májusban, és amely mostanra kiszivárgott, hogy maradhat következmények nélkül egy demokráciában? Hát szerintem nem maradhat következmények nélkül. A miniszterelnök ezekkel a kijelentéseivel, amelyeket hát mondjuk így finomított formában egyébként ezért márciusában már elmondott egyszer, közvetlenül a köztársasági elnök úr, megnyilvánulása után, ugye akkor hazugságspiráról beszélt a miniszterelnök jelöltünk akkor még, arról a hazugságspiráról, amelybe a politikai pártok, parlamenti pártok egymást hajszik bele a túligérgetéssel, illetve hát utána a választások után sokkal szintén nyilatkozott ebbe a kérdésbe egy országos napilagba, valahogy úgy fogalmazott, hogy talán nem bontottuk ki teljesen az igazságot, de ezzel együtt a Fidesz egyik vezető politikusa régen és a választási program nem egyenlő a kormányprogrammal. No szóval ezek többet nem járható utak. Ezek után, a kijelentés után, ezután, a kijelentés után valóban egy új időszámítás kezdődik a mai magyar politikába még hozzám. Az, amivel eddig átadtuk magunkat is, átadtuk az országot is, ezt tovább nem folytatható. Hogyha új időszámítás kezdődik, akkor azt gondolom, hogy ezt a következményekkel kell kezdeni. Tehát aki hazudott, és akiről biztosan tudjuk, mert bizonyítható, hogy hazudott, tény, hogy hazudott, annak le kell mondani, mert nem kezdhetünk új időszámítást úgy, hogy a hazugságot, az betudjuk a demokrácia normális működésének a rendszerébe, mert abban az esetben, ha nincs következménye a demokráciának, ha, ha, a, a, hazugságnak, ha a hazugságot ilyen egyszerűen meg lehet úszni, akkor ez az új rendszer sem következik, különbözik semmiben a régitől, nem gondolja? Azt gondolom, hogy volt egy bátor ember, aki tükrötájtott az egész politika elé, és az ország elmúlt 15 éve elé. Ez hát az ember Gyurcsány Ferenc. Bátorság, e, hogyha bátorság, a felelősség kérdését említi, a felelősség természetesen a felelősségből mindenkinek jut az egész magyar hazai politikai elitnek. Bátorságnak én azt nevezném, hogyha Gyurcsány Ferenc mondjuk májusban vagy akár most kiállt volna a sajtókamerái elé és ott mondja el ezt a beszédet, akkor azt mondanám, hogy ez bátorság. Viszont ez a beszéd ez az MSP képviselők körében hangzott el, teljesen zárt körben hangzott el és kiszivárgott. Tehát a miniszterelnök akaratán kívül jutott, jutott nyilvánosságra, ezt én nem bátorságnak hívom. Tehát, hogyha, én, hogyha én meglátom, a, meglátom az unokaöcsémet a legváros üvegben ragadt kezével a, a spájcban, akkor nem azt mondom, hogy a srác bátor volt, hanem azt mondom, hogy sunnyi. Nem, és kijött az öccse, és azt mondta, hogy te is berenyúltál drága barátom, mi mindannyian berenyútunk a személye. Én nem én nem nyúltom bele semmiben. Mindenkorra, de egyszer is mindenkorra. Ezt fejezzünk be. In, ezt in... tette tett a miniszterelnök. Hozzáteszem, mi nem, bántjuk, nem bánjuk, hogy ez az anyag kikerült. Mm -hmm. És mondom Isza. még egyszer különböző fórumokon, hiszen egy olyan két héttel ezelőtt beszéltünk a politikai hazugságokról, pont az Önök műsorába, már akkor is ezekről a kérdésekről szó volt. Nem volt ez titok tagadhatatlan tény, hogy egy egészen már szövegkörnyezetben, hát bizony vaskos kötőszavakkal együtt hallhatjuk most egyébként Önöknél is, illetve hát minden hazai sajtóorgánumnál, de hát ebben, hogy is mondjam csak tartalma szerint, hogyha már két héttel ezelőtt is arról beszéltünk, igazán lúgunk nincsen. Kétféle hazugságról van itt szó, ugyebár. Egyrészt a jelenlegi ellenzéki pártok hazugságáról, másrészt az önök hazugságáról. Önök azt a hazugságot, amelyet a miniszterelnök magával kapcsolatban hát, a, a közvetlen környezetének és pártársainak elmondott, és ez a nagy nyilvánosságra került, ezt így kiterjeszti a komplet politikai elitre. Na most az, a helyzet az az, bármilyen szomorú, hogy a, a, a politikai elit többi tagjával kapcsolatban jogosan lehet feltételezni a hazugságot. Én úgy gondolom, én eddig se, ezután se gondolkodtam másképp. Önökről, illetve Gyurcsány Ferencről. Nézze. Igen, e ebben sok mindenki így gondolkodik. Viszont önökről és Gyurcsány Ferencről biztosan Tudjuk, hogy hazudtak, hogy hazudott, miután bevallotta. Tehát más van, más a helyzet. Tehát lehet azt mondani, hogy feltételezzük a Fideszről is, az MDF-ről is, hogy hazudtak, önökről biztosan tudjuk, hogy hazudtak. Na most a kérdésem az, az lenne, hogy ezek után, hogy ebben így most megállapodhatunk, hogy önök hazudtak, mikor, mikor kérnek bocsánatot a társadalomtól? Mert hogy a hazugságnak azért legalább minimálisan ennyi következménye kéne, hogy legyen. Szerintem a bátorság továbbiakban pedig ahhoz kell. Hogy azt a programot, eh, amit hát most már az egész ország hallhatta, azért eh, egy elég nehéz, feszültségekkel eh, terhelt tanácskozáson döntöttünk el. Ezeket a reformokat és azt az programot végrehajtsuk. De ez, bocsánat, bocsásson meg! Azért nem értem a bátorság kifejezést, mert nekem, ön, önök ezt nekem nem vallották be soha, hogy hazudtak. Ezt egy szűk mondták, beszélték meg egymás között, kiszivárgott, és így megtudtam. És ezek után bátorságról beszélni az én számomra rendkívül visszás, és most egy nagyon enyhe kifejezést használtam. Érti, mire gondolok? Ön számára visszás, de hangsúlyozom még egyszer, ha emlékezetem nem csal egy országos számába. Ezekről a kérdésekről már volt szó. Komoly sajtóvízlang is volt utána, egészen mostanáig, ezért beszélettünk két héttel ezelőtt ezekről a kérdésekről az Önök rádiójába is. Megismétlem a korábbi kérdésemet, mert fontosnak tartom ahhoz, hogy, hogy, hogy egy választ valamilyen formában azért elérjek. Mikor kérnek bocsánatot a társadalomtól ezért a hazugságért, vagy ezekért a hazugságokért? Én azt gondolom, hogy maga a beismerés... Uh, és uh, uh, lássuk tisztán uh, eddig ezt a beismeréssel Gyurcsány Ferenc tette meg uh, vezeklés az egész nemzet előtt nem csak az ő bűnéje hanem az egész politikai bűnéje Vezek, vezeklésnek nevezi azt, amikor azt mondja amikor Gyurcsány Ferenc azt mondja hogy ő büszke arra, amit tett vezeklésnek nevezi azt, amikor azt mondja hogy eszében sincsen lemondani mondjanak le azok, akik 8 éve hazudnak ne pedig ő, aki 2 éve uh, Ez, egy ezt egy nevezzük gyönt. vezeklésnek ennek egy nagyon nehéz programot kell végrehajtani a következő időszakban. Emberpróbáló próbáló feladat lesz. Bocsánat, de elnézés, hogy beleszólok, de, de van joga egyáltalán neki bármilyen programot végehajtani. hajtani? két Én, kérdésem lenne. Lehet, lehetünk őszinték nagyon, hogy, hogy hazudtunk és félrevezettük a társadalmat, az EU-t és mindenkit. De érdekes mód ez csak a választások után derült ki az egyik, a másik, hogy azt már lehetett tudni 2005 körül, hogy a megyesi kormány lehet, hogy szociálisan nagyon pozitív eredményeket hozott, de szét fogja feszíteni a költségvetést, az államháztartást, és a többi, és a többi. Valahogy akkor nem akarozott senkinek se őszint szintének és bátornak lenni ezt visszafogni. Tovább csinálták ugyanazt a politikát, növelve a bajt, tehát a hazugság az nem csupán morális kérdés, hanem gazdasági kérdés is, mert olyan következményei vannak, amit most nem két évig nyögünk, hanem legalább öt vagy nyolc, vagy ki tudja mennyit. Tehát érti, tehát nem csak az a kérdés, hogy megbízunk egy Gyurcsány Ferencbe, hanem Gyurcsány ferenc ráhúzott még két-két és fél évet arra a politikára, ami miatt meggyesi Péternek egyébként buknia kellett. Így van, és valóban ő volt az, aki rámutatott ezért februárjában, mondom, még egyszer a köztársaság jelenik után, hogy az országgyűlési választási kampányba bizony egy hazugság, hazugság spirálba keveredett mind a két oldal. És az, a az egyik ígért, és... a másik ráígért. Az egyik még egyet ráhúzott, a harmadik még egyet ráhúzott. így lett aztán 11. havi nyugdíj beígérve, így lett aztán TBC csökkentés majdnem 50%-os beígérve, és így lett sok minden beígérve. Világos, világos. Ezzel milágos. a hazugság spirával kell most egy Végig takítani. Végignéztük ezt a hazugs hazugság spirált, végig szégyenkeztük ezt a hazugság spirált, végig szembe. Ezt a hazugságspirált, és most várjuk a bocsánatkérést ezért. Megmondom azt is, hogy miért. Vegyünk csak egy példát alapul, szigorúan egy példát. Tegyük fel, hogy én önnek álmában az arcába köpök. És én, amikor ön felébred reggel, azt mondom önnek, hogy én önnek álmában az arcába köptem. Ön ezt el fogja fogadni, mint bocsánatkérést? Hát nézzem, hogyha bevallja, hogy ön volt az, és nem kell a többi közt kutaszkodni, igen, de az az igazság, hogy ha már ilyen durva példá, példával példáulózik, például, hogy... Közál durva hogy is... Igen, én csak nem közel, nem közel mondjam, csak is, igen, rendszeresen, eh, tehát ha már ezzel a durva, durva példával, ha itt finomítsunk egy kicsit, eh, az arcába hazudott eh, finomítsuk ennyire, eh, hát az egész politikai lett az elmúlt 15 évben, folyamatosan az arcában hazudott mindenkinek. Én... Most veszi egy ember a bátorságot, és Kián is azt mondja, hogy... Igen, ez mi a választások de... után elnézés? Tehát ez, ez nagyjából világos volt 2005-ben is, hogy itt sokan hazudnak és fedik a valóságot. Tehát Miért van az a, az a fura érzése az embernek, hogy ez, hogy, hogy ez csak a választások után lehet bevallani, akkor az emberek ugye a hőbörögnek kimennek a parlament elé, majd megunják, és ahogy Úrcsán Ferenc is mondta, majd visszaszerezzük a népszerűséget valamikor a következő választásuk előtt. Tehát like ebben the... van egy finoman szóval enyhegy cinizmus, azt ha február, ezért februári a választások előtt volt, vagy után természetesen előtte, akkor beszélt mind a köztársasági elnök, mind Júrcsány Ferenc a hazugság spirálról. Több helyről, más helyről ezeket a felvetéseket... Jó jól hallott. jólétről szó volt, bocsánat, meg több... Haló? Dübörgő jólétről volt szó. Na, a gazdaságról volt. a gazdaságról a gazdaság... és nagy jólétről elnézést. A nagy-nagy jólét az egy elszólás volt szerintem, azt ne keverjük ide és az bő két éve ezelőtt volt. A gazdaság most is uh, duplán itt teljesít, mint az unió átlaga. Na már most. Akkor most újra felteszem ezt a kérdést, én, és, én és én megígérem, hogy többször nem. Azután, hogy önök hazudtak, méghozzá másfél kötőjel két éven keresztül, nem indokolt az, hogy bocsánatot kérjenek? Tehát nem indokolt az a szó, akár az ön, akár bármely pártársa, akár a miniszterelnök szájából, hogy bocsánat? Indokolt a vezeklés, és az, hogy azt a programot, amelyet az ország érdekébe végre kell hajtanunk, azt végigcsináljuk. Nem koldulok több bocsánatkérést. Inkább, inkább térjünk rá arra a felvetésre, hogy itt egy, itt egy, egy hazugságról van szó, amely másfél-két éven keresztül folyamatosan zajlott, és amelyről titokban megállapította a miniszterelnök titokban, tehát nem a nyilvánosság előtt bevallotta, hogy ez a hazugság zajlott. Mi a garancia arra, hogy ez a hazugság ennek a hazugságnak vége? Az lenne az én kérdésem, hogy mi a garancia arra, hogy ön most igazat mond? Mi a garancia arra, hogy tegnap a tévében a miniszterelnök igazat mondott? Mi a garancia arra, hogy a jövő héten két hét múlva a másfél év múlva igazat fognak mondani? Hiszen bevallottan hazudtak másfél-két éve egy húzamban. Szerintem ennek a korszaknak vége, de hogy megnyugtassam, szerintem a konzekvenciák azok az országgyűlési választások időszakába, legalábbis a demokráciába elkövetkeznek. Ha úgy érzik az emberek, hogy az a politika, ami 15 éven keresztül jellemezte hazánkat, tovább folytatódik velünk, akkor valószínűleg le fognak váltani minket, esetleg a Fidesz meg nem fogják beszavazni, legfeljebb egy harmadik, negyedik erő, egy tiszta párt, amelyik elkezdi ezt az új utat. De hát a választásokkor. Ön elképzelhetőnek tartja azt, hogy a parlamenten kívülről be lehet kerülni egyáltalán azzal az 5%-os küszöbbel, amelyet önök szavaztak meg a még Hongyula miniszterelnöksége idején, azok között a körülmények között, azok között a média viszonyok között, most így őszintén, csak úgy egy Hongyula rend, miniszterelnöksége idején lett volna ez? Így, így, így, így, így van. Így van. Hát, mindegy. mindegy. Uh, szóval örök... Korábbra emlékszem, ezt, ezt az ellenzéki 3% kerekattal... volt, és a hondyul miniszterelnöksége tukatuk. idején lett 5%. Egy a válaszom. A név el fogja dönteni. Na de, de bocsánat, a... Ez a, ezek a kis hazugságok, amely, amelyről Gyurcsán Ferenc is beszélt, gyakorlatilag azt a helyzetet eredményezte, hogy a, a nép úgy dönthetett, hogy esélyesen volt reálisan dönteni. Lehetséges, hogy ez ellenzék arról beszélt, meg kiszivároktatások is beszéltek arról, hogy nem igazak a költségvetés adatai. Minden el van hallgatva, de ebből a Hosszú szövegből, amit ugye az interneten olvashatunk, kiderül az is, hogy Gyurcsán Ferenc egy, egy gépezetet működtetett annak a érdekébe, hogy véletlenül se derüljön ki bármi, bármi abból, hogy teljesen más irányú programok készülnek a háttérben miközben eljátsza azt a színjátékot Gyurcsán Ferenc és az MSP az egész parlamenten, hogy szavaznak mindenféle törvényekről, beülnek bizottságokba, leszavaznak, választások után pedig az egészet úgy, ahogy van, visszavonják vele egy jó részét, legalábbis az adóprogramokat teljesen, áfát teljesen. Nem tudom, érti a kérdést, tehát eljátszotta azt a színjátékot, hogy párhuzam ebbe a szövegből az olvasható ki, hogy párhuzamosan ment egy, egy árnyék kormány, amit maga Gyurcsány Ferenc működtetett a saját kormányán kívül. Mindegy, szerintem egy kicsit túlzás, de. de a kérdés, benne a választó, van a szövegben hogy, Rendben, rendben, értettem. Uh, ha nem csak a Gyurcsányi Ferenc beszédét olvassa a uh, kedves hallgató, hanem adott esetben az egész hanganyagot meghallgatja, Megfogom. tudom, hosszú, de azért, és nem egy, uh, hogy mondjam, uh, nem ez a legfőbb elfoglaltsága egy uh, magyar átlag választáshoz. Elnézést, elnézést, nem tudtuk meghallgatni, mert önök nem hozták nyilvánosságra, tehát ez egy titkos hanganyag volt. Én szívesen meghallgattam volna ezt már hónapokkal ezelőtt, mm. már akár májusban. Köszönöm szépen. Tehát visszatérve, hogyha meghallgatják, nem merem most mondani a internetes portálnak a miért, ahol el lehet érni az egészet, gondolom ez nem illik, hiszen kereskedelmi rágyóról van szó. Ó, nyugodtan mondta, nyugodtan, nyugodtan, semmi mondta. indexhu mond, Igen, akkor pontosan hallják azt, hogy ez egy nagyon feszült tanácskozás volt és megbeszélés. Amikor adott esetben egy ilyen szituációban... Természetesen túlzásokba is esnek a politikusaink. Például azt mondja a miniszterelnök, hogy az elmúlt négy évben nem csináltunk semmit. Ez konkrétan a reformokra érti. Azokra a reformokra, amivel az elmúlt négy évben se kezdtünk semmit, meg az elmúlt nyolc évben, se, meg az elmúlt tizenkét évben se, meg az elmúlt 16 évben se sem kezdtünk semmit, csak közben leszakad a kórház teteje. Ezekről beszél, mert egyébként közben 50%-os közalkalmazott kibéremrelést tudtunk végre, megszűnt a sorkatonáság, és beléptünk az útóba. Bocsánat, De bocsánat, szó szerint. Idéznék, bocsán, bocsásson meg kérem, szó szerint idéznék Gyurcsány Ferenctől. Nem csináltunk semmit, amire büszkék lehetünk, azon kívül, hogy a szarból hoztuk vissza a kormányzást. E, ő ezt mondta. Nem azt mondta mondta, hogy, hogy a, a, az államháztartás egyensúlya érdekében nem tettünk semmit. Nem azt mondta, hogy a nagy rendszerek átalakítása érdekében nem tettünk semmit. Azt mondta, nem tettünk semmit. Semmit nem. Csak az elmúlt előtte való két órában reformokról volt szó, ugye. Azért mondom, hogy a teljes anyag talán többet megvilágít ebből a beszélgetésből Reformok terén nem léptünk semmit Mint ahogy 8 éve nem lépünk semmit, 12 éve, 16 éve kormányoktól függetlenül Valóban, reformok területén nem léptünk egy dekát egy centimétert se előre Ezzel mondom még egyszer Azért azt megtettük, hogy azok a szociális vívmányok, amit az elmúlt négy évben az MSZP-et, vagy ahhoz a kormányhoz kötülnek, 35%-os rálbérnövekedést eredményezett. Tény. Na már most, uh, hogyha, hogyha, a, hogyha a, arról van szó, hogy a miniszterelnök az, az, ez, ez alatt az időszak alatt egyáltalán nem csinált semmit, akkor azt hogyan értsem, ha, tehát, hogy egyáltalán csak hadd reagáljak erre. Nyilvánvalóan végighazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos, hogy amit mondtunk, az nem igaz. És itt van még egy utána, hogyha folytatja a szövegolvasását, olvasását, hogy egy pillanat, hogy az nem igaz, annyival túl vagyunk az ország lehetőségein. Ez Túl lenni az ország lehetősége nyilván a költségvetésre és az államadóságra vonatkozik, és nem reformokra, ez államháztart, ezek fiskális kérdések. Ők folyamatosan négy éven keresztül vagy talán még több hagyták, hogy a költségvetés folyamatosan megbukás közel állapotban legyen, tehát ez a szöveg, ez a szöveg részt legalábbis a kontextusában, nem a reformokra utal. És nem, nekem nem. lehet magyarázni így utólag, de ez a szöveg végig arról beszél, hogy ö, olyasmit értünk el, amit az, az egész Európában senki már pedig Európában, mi vagyunk legutolsók az államhasználatási hiány, meg ezekben a, a mutatókban hátul Tehát én úgy értelmezem, és nem biztos, hogy ezek után tudok hinni a miniszterelnöknek a bevallotta, hogy hazudott, hogy ez nem a reformokra vonatkozik. Tehát érti? Én értem, csak ön is értse meg, én ott is ültem meg, most bel is hallgattam az, hát az index.hu-n, ha már kimondtam ebbe az anyagba, amikor a miniszterelnök felállt és beszámolt arról, hogy mi lesz a következő négy év legfontosabb feladata, a költségvetés kiigazításról beszélt és a reformokról. Ennek kapcsán hangzott el az, hogy az elmúlt négy évben reformok kapcsán utalok rá még egyszer, bár ott a pontos szövegben nem ez van benne, de hát én hallgattam az előadás belőttelédő két óráját is a reformokra értette. Ugye másfél éve e, került e, e, kormányfőként e, Gyurcsány Ferenc. E, az eltelt időszakban valóban nem volt ideje elkezdeni a, reformok. nem de, mivel nem a reformokat, mivel a reformokat és miért nem, miért nem lehetett ezt hamarabb elkezdeni egy kicsit? Tehát azt mondta a miniszterelnök úr, igazabban. hogy már igazabban. tavaly nyáron elkezdtek bizonyos programokat, ö, tavaly nyáron elkezdődött a munka, részben titokban, részben ö, nyilvánvalóan, tehát ö, ny nyíltan. és miért nem lehetett akkor nyíltan bevallani? Esetleg attól féltek, hogy elvesztik a választást? Tehát ez elég indok arra? Teljesen van. Valóban nem kezdtük el sem az elmúlt másfél évben, sem az elmúlt négy évben a ennek semmi köze a választásokhoz, semmi köze a választásokhoz, semmi köze az önök választási győzelemre való aspirációjához. Hát természetesen csak annyi, hogy miközben reformok nem indultak el, a költségvetést túlterhettük azokkal a szociális kiadásokkal, amelyek egyébként igazságosak voltak, csak nem voltak finanszírozhatóak. hát akkor az egy tehát, világ. Tehát az egy véletlen, hogy a reformok azok közvetlen a választások után, azután, hogy megbízást kapott a kormányzat egy négy éves munkára, kerültek, kerültek napirendre. Tök hát, a reform az egy többszintű folyamat, és hát ha azt mondom, hogy rengeteg érdeket is sérthet, akkor teljesen világos számomra legalábbis, hogy minimum négy év kell annak végíteléhez, hiszen ha a felénél megtörjük a folyamatot, adott esetben egy más felfogású kormány érkezik, azokat az intézkedéseket, amik megtörténtek, anulálja, és újra az egész folyamatot, de nem lehet kétszer reformokat elkezdeni. mondok egy egyszerű példát, nem reformokról van szó. Az, hogy hol legyen a Nemzeti Színház, először fújtak egy lyukat, jött a következő kormány, azt betemette, és egészen máshol kezdte el. Azt, hogy a metróépítést elkezdtük volna, hogyha folytatódik a kormány, a honkormány, akkor meg lett volna, viszont úgy döntött az akkori Fidesz-Magyar Polgári Szövetség vezetése, hogy a fővárosban, amíg ők kormányoznak, nem lesz metro. Pocsát, két megérzése. A, a Fidesz lehet, hogy hazudott, ö, nyilvánvalóan igen, de ők el is bukták a választásokat, ezért megkapták a büntetését, ha, a népnyelven szólva. De ugyanakkor, ön, ön, ön gyakorlatilag elismerte, hogy a reformokba azért nem kezdtek bele, mert ha belekezdenek, lehetséges, hogy elvesztik a választásukat, nem és akkor mondtam. más folytatja, vagyis, ez azt jelenti, hogy önök megteheték azt, hogy akár azon az áron, hogy a költségvetést tönkleteszik még kétszer, azon az áron én megnyerették maguknak a választásokat, tehát megnyerték hazugságok révén a választásokat csak azért, hogy elvileg a nép érdekében és jóléte érdekében utólag bevezessenek reformokat. Ez engem történészként a felvilágosult abszolutizmusra emlékeztet, mindent a nép érde, semmit a néppel, a nép buta ahhoz, hogy őt felvilágosítsuk már, mint hogy elmondjuk, hogy mi folyik, elég, ha mi tudjuk, egy gyakorlatilag a teljes demokratikus uh, alapelvek tagadását jelenti. Ért nem tudom, hogy érthető-e. Tehát, ha Lát, megteheti ezért. azt egy, egy miniszterelnök és egy párt, hogy pár hónapig, vagy egy évig felfüggeszti a, a, a normákat, a demokratikus normákat, azért, hogy utána népbódogító legyen, ezt elfogadom, hogy őszintén így gondolják, de ezt megteheti, akkor ott vége a demokráciának. Lehet, de, de, hogy... De, de, de, de férjelzhető voltam, vagy éppen egy másik reagálással a szavazni, mert én azt mondtam, hogy a reformokat, hogyha azokat négy évre tervezzük, nem jó, hogyha egy választás megtörít, mert adott esetben a következő kormányzat, ami egy másik felfogást, ideológiát mondjuk egészségügy kérdésbe, az addig megtörtént lépéseket annulálja, leépíti, és elkezd újja egy reformot, csak sok reformot már nem fog kizitálni. Az... Én erre utaltam, tehát én nem azt én, mondtam, de akkor miért nem mondták azt, azt hogy valóban egy, van egy hitelességi öt éves. verseny volt sok politológus éppen történés szerint is az idei országgyűlési választás hitelességi verseny és a hitelességi versenybe, mint idéztem elindultak a pártok és a miniszterelnök, idéztem egy hazugságspirálba a választók el tudták dönteni hogy kinek hiszik el az ígéreteit. A Fidesz-Magyar Polgári Szövetségnek, mert hát ez a két nagy erő van most az országban, vagy a Magyar Szocialista Pártnak. Lehet, hogy e, mézes kalácsházat ígert mindenki, e, de ettől függetlenül lehetséges, legalábbis ez történt, hogy a Magyar Szocialista Párt programja hiteles volt, azzal együtt, hogy a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség e, nem csak hitelességi problémákkal küzdött, hanem küzdött egy szerverügygel, amikor lenyúlta a Magyar Szocialista Párt anyagait. Hát, ez ez ezt el. Ezt... Azt ne, ne, is, ne, ne, ne, ne, a, ne a szerverügyről beszéljünk ez, ennek a kapcsán azt szeretném kérni a, a hitel, tehát ő azt mondja hogy az a program az hiteles volt de, akkor miért, miért, nem nem hitele, de miért nem valósították meg tehát itt, arról, itt ez, a, ez a fő kérdés hát megmondom egy ja. programot négy év alatt kell megvalósítani Nég, négy alatt nem négy, négy év alatt tehát amikor ő azt mondja hogy négy év alatt kell megvalósítani egy programot 2010-ig tehát amikor azt mondja, hogy 2010. Aha, csak azért értelmezem ezt nehezen, mert a választások előtt 5 éves adócsökkentési programról volt szó, most pedig Gyurcsány Ferenc egy hete mondta azt, hogy öt éven keresztül nem fog változni az adótömeg, és most emelték fel az összes létező adót. Tehát azért ez a négy. Tehát Gyurcsány Ferenc konkrétan utalta arra, hogy öt éven keresztül adó, a, az adókat ilyen magasan fogja tartani, holott a választások előtt öt éves adócsökkentési programról volt szó. Ne, ne, ne, ne legyen félreértés köztünk. Nem ebből a kiszószivárogtatott anyagból tudtuk meg, hogy Gyurcsány Ferenc hazudott, mert. Hát, hogy ez, ez tök nyilvánvaló volt mindenkinek, aki háromig tud számolni, vagy mondjuk öt évig. <gül> és nyilvánvalóan nyilván majd 2009-ben be lehet terjeszteni ugyanezt az öt éves adócsökkentési programot, amit nyilván el fog fogadni hitelesnek tűnően a választópolgár, és akkor megint folytatjuk. Ugyanest, de eddig ne? legalább lehetett hazudni azt, hogy nem hazudtunk. Most már, most már nem lehet azt hazudni. Na, Tehát hát akkor egy új időszámítás kezdődött a politikában. Hát Tehát az eddigi hazugságokat most már, hogy bevallotta, nem lehet tagadni, de ez, nem, de ez semmiféleképpen sem jelenti azt, pusztán csak logikailag, hogy ezután már nem lehet hazudni. Maximum annyit jelent, hogy nem lehet hazudni többé arról a másfél két évről azt, hogy az nem volt hazugság. Ma, csak ennyit jelent logikailag. A problémám nekem, megmondom, hogy mi ezzel a kis gyurcsány szösszenettel kapcsolatban. Két érdemi dolgot állít Gyurcsány. Az egyik az az, hogy nem csináltunk semmit négy éven keresztül, azon kívül, hogy a szarból hoztuk vissza a kormányzást. A másik, amit mond, hogy hazudtunk. Másfél-két éven keresztül egyfolytában hazudtunk az embereknek. Na most, az az én kérdésem, hogy ha semmit nem csináltak, akkor... akkor mi, ö, mi minek a révén hozták vissza a választást az, a, mármint a, a kormányzást a szarból talán csak nem a hazugságok révén és Gyurcsány Ferenc tegnap a televízióban azt mondta, hogy nincs összefüggés a kettő között, már pedig ezt aztán egy beszéd blokkon, blokkon belül mondta, tehát azt mondta, hogy semmit nem csináltunk azon kívül, hogy visszahoztuk a választást, hazudtunk, hazudtunk, hazudtunk. Nincs összefüggés, ön fenntartja azt, hogy nincs összefüggés, mert hogyha ezt fenntartja, akkor nekem kétségeim vannak a felől, hogy ez a hazugságspirál ez megállt most, hirtelen, ebben az ihletett csodálatos pillanatban, amikor leszállt ránk a Szentlélek. Hát önök mondták, hogy még egyszer, ugyanolyan módon, mint eddig. Nem lehet kapcsolatot Nem ugyanarról, lehet. Ugyanarról, ugyanarról, ugyanarról nem lehet. Ugye érzem, már visszatérünk mindig egy-egy témához, de semmi baj. Én elmondtam az elmúlt négy évvel kapcsolatban, hogy amiből ezt a beszédet és ezt az egy mondatot idézik, a reformokról volt szó, és valóban reformokat nem indítottuk el. De hát körülbelül 3000 milliárd költöttünk el az ország településein azért, hogy legyenek kis iskolák. Normális tornatermek, legyenek uszodák, legyenek olyan uh, 21. iskolái, ami a legkisebb faluba is leviszi a modern számítástechnikát. Tehát azért mondom, hogy ezt csak arra érted. Ezt értjük csak az a kérdés, mennyire most, lehet felügyőség? A választók uh, ezt gondolom látták, hiszen nem csak Budapesten történtek dolgok, de a vidéken uh, a legkisebb településekig. A teljesítményt valószínű megítélték. Hát nyilván, de hogy a kérdésem az lenne, hogy mennyire lehet azt felelősségteljes politikának nevezni, amely nyilvánvalóan jogos és, és pozitív döntéseket hoz. Tényleg vannak eredményei, csak el kell idézve valamelyik ellenzéki politikus, el kell érte adni a családi ékszert, növekszik az államháztártási hiány, az államadosság az egekbe szökken, tehát az az ára, hogy egyszer csak meg kell állni és megszorítási csomagot kell bevezetni. Tehát mennyire hiteles az, még nem lassabban mentek, lehet, hogy elvesztik a választásokat, de nem kéne akkor most a politikusoknak a fejét törni az, hogy hogyan oldjuk meg ezt a válság közeli állapotot. Világos, nagyon jó szót mondott egy jelenzéki politikus mondta azt, hogy miért kell eladni a családi Viszont az jelenzéki politikus főnöke meg azt mondta, hogy kevés az, amit kiadtunk eddig szociális területen, területen, mondjuk a gépkocsi adót sökkentsük. Ők elvesztették az a választásokat? Azt, én megérdemem, elvesztették a választásokat. Én a spirálról beszélek, hogy hogyan működik élektanilag Őket, Őket majd megkérdezzük akkor, ha velük beszélünk. Tehát, hogy önnek nem kell vállalnia a, a, nem kell vezetést vállalni az ellenzék hazugságaiért, azért az ellenzéknek kell vállalnia. Önnek csak a, csak egy kis a így, kell vállalnia. És értel, értel. Egyébként nagyon-nagyon kedves, hogy, hogy, hogy így elmagyarázza nekünk, ez tényleg jó egyébként, hogy így beavat minket ennek a dolognak a logikájába, csak a helyzet, látta, a helyzet az az, persze, csak a helyzet az az, hogy mi nem hazudtunk önnek, önöknek, önök meg hazudtak nekünk, és most önök, miután kiderült, nem az önök révén, hogy önök hazudtak nekünk, önök nem azt mondják nekünk, hogy elnézést, hanem megmagyarázzák a spirált. Érti, hogy mi az én problémám? És kimondjuk azt, hogy többet ebbe az országban politikai azokságnak nincs helye. Na de bocsánat, hogyha valaki hazudik, például a, a Fidesz kormány annak idején, meg aztán a Fidesz ellenzékben vég hazudott, tehát ez azt jelenti nyilván, okkal, joggal vesztették el a választásokat, mert nem nyújtottak alternatívát. Idáig minden párt elvesztette, minden kormány elvesztette a következő választást, ez rendjén is van. Önök valahogy, önök is hazudtak, önök nem vesztették el. Tehát önök más helyzetben vannak, önök, önök, önök hat, egy cika a Sors büntetését nem, uh, nem nem viselik. nem viselik. Tehát így könnyű mond, megnyerjük a választásokat, még négy évig kísérletezhetünk, még van négy évünk meg, hogy visszaszerezzük az elvesztett hitelét a, a magyar politikán a Igen, igen, és, és tehát érti, hogy, hogy, hogy könnyen beszél, mert ön, ön a nyertes pozíció. Nem olyan könnyen beszélek. Hát most talán nem, de a következő három, következő három év az a hatalommámorában fog eltenni a továbbiakban is, már pedig mi úgy gondoljuk, hogy azért következmény, következmények mindenképpen. Tehát a következmények. Én úgy gondolom, hogy ön, ön például úgy gondolja, hogy mondjuk egy nyugat európai demokráciában mondjuk Dániát hozzuk fel példaként. Dániában egy ilyen, egy ilyen ügyet meg lehetne úszni, csak hogy egy példát fölhozzak. Hollandiában azután, hogy egy elszalakulat a délszláv válság során, mármint a délszláv háború során kiderült, hogy a hatólag bűn részes volt egy bizonyos népirtásban, tehát nem nem avatkoztak közbe ezért a miniszterelnök az a miniszterelnök, aki az incidens idején még ellenzékben volt, tehát még csak miniszterelnök sem volt, az ügyki pattanáskor a miniszterelnök lemondott. Egy ilyen ügy miatt. Na most az lenne a kérdés, hogy Magyar Polandában vagy... és ha délszárt háború, de hát azért igen, igen. csak nem vagyunk bőrészesek, uram. Ne, ne, de ők sem voltak, az a miniszterelnök nem volt bűrészes népírtásban, hanem kiderült, hogy az állam, az az állam, amelyik delegálta azokat a csapatokat, az rosszul járt el, és az állam jogfolytonosságának a jegyében az akkor még ellenzékben lévő miniszterelnök vette a kalapját. Na most a kérdésem ugyanaz. most egy ilyen helyzet megismétlődne mondjuk Hollandiában vagy Dániában, az ön személyes véleménye szerint. Nem lennének ennek következményei? Nem kéne távozni a miniszterelnöknek? Ön hogy látja? Mondjon, ilyent vagy nemet legyen szíves. Tehát, hogy még egyszer népítás következik, be ne, nem, ezeket... nem, nem Az az érzésem, hogy nem akarja, de elmondom újra, hogyha ez, ami itt most Magyarországon történt, ez a hazugság, amit elkövetett a miniszterelnök a Mikárunkra, és ö, ez kipattanna, kiderülne, nem kéne távoznia egy Nyugat-európai demokráciában, például Hollandiában, vagy Dániában, a miniszterelnöknek. Jó, hát én az önök tanácsát követném. Az előbb azt mondták, hogy ne vegyem magamra az ellenzék hibáit. Én nem akarok dönteni egy nyugati európai kormány nevében. De, ez, ez, de csak, ez csak egy, ez csak egy ez... vélemény. Nem döntést kérünk Öntől. Me, me, me, mit gondol, mi történne? Mi, mi, mit gondol, mi történne? Ez csak egy, ez csak egy vélemény. Van, van nézete erről egyáltalán? Nézze, most nem vagyok. Én egy szónyú vagyok. <gül> Hadd kérdezzek másképp elnézést. Elfogadva akkor a, azt a... A premisszát, hogy itt egy közös bűnről van szó, amelyet a magyar politika elit közösen követett el. És ez most kiderült, hogy az elmúlt 16 évben a magyar politikai elit tokostú, szőröstől, bőröstől becsapott mindenkit, aki csak élt és mozgott, nem az enne a következmény, hogy akkor a teljes magyar politika élt azt mondja, jó, bocsánat, tévedtünk, ide a miniszterelnökkel, lemondunk, tisztalapról kezdjük az egészet, új választás hiteles programokkal. Hát, aki eddig hazudott, az hogy lehet hiteles a jövőben? Ez az én kérdésem. Nézze, um... Nyugat-európai példákat persze lehet még sorolni. Van itt ez az iraki probléma, meg a titkos fegyverek problémája. És nem is folytatom tovább. Kormányok a helyükön maradnak. Olyat még nem láttam, hogy egy ország teljes Sőt, politika jelítse, olyat ez... még nem láttam, hogy egy ország teljes politikai jelítse, mondjon. Amit tehet, az az, hogy az elkövetkezendő időszak nem követi el ugyanazokat a hibákat, amit megvallott. Az, csak azért volt ez egy rossz példa, mert pont ebben az ügyben Magyarország is érintett részt veszünk az iraki álborúban. A de az holland miniszterelnök lemondott pedig, neki semmi köze nem volt ahhoz. Úgy érezte, a úgy érezte, hogy a holland állam mint olyan, és a holland elit azt az örökséget viszi magával, hogy nem felelt meg egy helyzetben, és ezért vette a kalapot, és a társadalom elé bocsátotta a kérdést. Igen, ez egy nemzetközi probléma volt akkor. Na hát jó, csak most uh, ugyanez a hat-egycik felelősség a magyar társadalom irányában nem, nem elvárható a teljes magyar politikai elit részéről? Márhogy hogy lemondjon a teljes magyar politikai elit? Um, nem tudom, új, akár új választás. Most csak példát mondok. Önök a. folyamatosan arra hivatkoznak, hogy ők is hazudtak, jól lehet ők elvesztették a választásokat, tehát akkor miért legyen következménye annak, hogy mi hazudtunk? Tehát önök Mutogatnak a túloldalra rögtön. Hát na, nem tudné inkább példát mutatni, hogy rögtön önök a következményt elvállalják. A... Például az lesz, hogy végigcsináljuk becsülettel ezt a négy évet, aztán 2010-ben meg De így is úgyis miért csinálták, ha nem ki akkor is végzett. Ha itt akarnak kecserélni MSP-stől, Fideszestől, től és sdsz ből avat sem. Tehát, de ezek nem következmények, mert mindenképpen végigcsinálták volna ezt a négy évet, akkor is, ha kiderül, akkor is, ha nem. Egy politikának a következményei mindig a választásokon dölnek igen, csak a választásokon önök hazudtak, a választások előtt önök hazudtak, tehát a választások, tehát megtévesztették az embereket, tehát amikor önök arra hivatkoznak, hogy a választásokon dől el az, hogy ki fogja a hatalmat gyakorolni a következő négy évben, akkor, akkor abban nincsen bele kalkulálva, hogy a politikai élit megtéveszi a társadalmat, vagy ez benne van? Hát de nézze, mondom még egyszer, erről már maga a Fidesz is nyilatkozott, amikor azt mondta, hogy a választási program az nem kormányprogram. Egészen más realitások és értékek jöhetnek elő, amikor konkrétan leülünk egy, egy, egy másik pártal a Szabad Demokraták Szövetségével, arról dönteni, hogy hogyan kormányzunk, hiszen a Szabaddemokraták Szövetsége nem baloldali, hanem liberális párt egészen más felfogással. Arra azt előtt, amikor egy párt megcsinálja a programját, abból tisztán baloldali értékek, vagy adott esetben jobboldali vagy liberális értékek dominálnak. Amikor összeülnek egy tárgyalóasztalnál, ott valamiben meg kell állapodni, és hát a megállapodás része az, hogy elfogadunk mi is liberális alapelvek, Beépítsük a programba, ő pedig baloldaliakat. Az az, az, az az én szörnyű benyomásom, bocsá, bo, bocsásson meg nekem ezért, mert én simán bocsánatot kérek, bár nem hazudtam önnek soha, hogy önök nem hagyták abba ezt a hazudozás dolgot. Megmondom, hogy miért, és most újra felkel, hogy tegyem ezt a kérdést, mert nem kaptam rá választ. Amikor a miniszterelnök azt állítja, hogy nem csináltak semmit, és hogy hazudtak, és hogy a semmi, semmit nem csináltak, egyetlen egy dolgot csináltak, tehát semmit, de egy dolgot. visszahozták szarból a kormányzást, és ezzel kapcsolatban, ezzel összefüggésben említi azt, hogy hazudtak és hazudtak és hazudtak, akkor én ezek között összefüggést látok. Én ebben a, ebben a beszédblogban ebben a rendkívül rövid és tartalmas velős beszédblogban az, azt látom megjelenítődni, hogy ez a hazugság, ez eredményezte azt, hogy a szarból visszahozták a választást. Tegnap a miniszterelnök az ATV-n tagadta hogy összefüggés lenne a hazugságok, valamint a választás megnyerése között. Na most én ezt, az a, az a baj, hogy, hogy, hogy élnem kell a gyanú perrel. nem úgy érzem, hogy nem hagyták abban, nincs vége a spirálnak, folytatódik, csavarodik tovább, és én, és, és én, és én, és én, én innentől kezdve meg már, tehát itt most már sokatszor nem tudok hinni, mert hogy arról volt szó, hogy hazudtunk, de most már vége, és aztán hazudnak a hazugságról, és ez most már szörnyű rossz ez így. Ha érti, mire gondolok. Próbálom értelmezni, azt mondja, hogy elolvasta ezt a csattanós részt, kérem olvassal az előtte lévő két órát, ami van benne csattanós, van benne kis csatón, és van benne lehet unalmas rész is, és akkor egységes szerkezetben látja az egész szövegkörnyezetet. Tényleg kérem, tegye meg. Négy éven keresztül nem nyújtunk a reformokhoz, de ezt én elmondtam már az előbb. Ezen túlmenően... Tény az, hogy nem mindent bontottunk ki, az igazság nem minden részletét. De ugye ért az a vágy gyakran minket most önöktől is, hogy nem mostunk nyilvánossággal az államhasználatása adatait. Hát dehogy nem. Hát dehogy nem. Azt mondta a miniszterelnök, hogy eljött az őszinteség korszaka. Ha most jön az őszinteség korszaka, akkor mik a garanciák? Mert én felkészülök most a nagy őszinteségre, de tényleg szívvel lélekkel akkor viszont látni akarom a garanciákat, hogy az, ami eddig történt, nem ismétlődhet meg. Már pedig. A garanciát az én szememben azt az arra, hogy soha többé nem hazudhat a politikai elit a társadalomnak, hogyha a következményeket látnám a megtörtént, a bevallott, a kiderült hazugsággal kapcsolatban, tehát ha a miniszterelnök lemondana. Mert ha most a miniszterelnök lemondana, akkor végre bebizonyosodna, hogy hazudni nem lehet, akkor látnám azt, hogy egy új korszak kezdődik, hogy tiszta lappal indulunk, hogyha most a hazugságnak valódi következményei lennének személyi következményei lennének, akkor el tudnám hinni, hogy ez egy új korszak. Hát a, szerintem a következmények és a, a, a hasonló, hogy nevezzem őket, retorziók. Nem elsősorban személyi kérdéseken múlnak. Itt ebben a pillanatban valóban egy, szerintem most már ahhoz felnőtt és arra alkalmas magyar szocialista párt és frakció az amelyik nem fogja elkövetni, nem követhettél ugyanazokat a hibákat, amelyet adott esetben... Hiba, volt hiszen, önök, hiba volt, hiszen önök visszahozták a szarból a kormányzást. Hiba volt hazudni? Én azt mondom, hogy talán hiba volt nem kinyitni és nem megmutatni azokat a részleteket, amelyek hát ebben a pillanatban itt vannak az asztalunkon. Az, Lehet, talán, hiba volt, az talán hiba volt, hogy belementünk mi is abba a hazugságspirálba. Uh, amelyet hát hatalomra törekvő, éppen arra szerégyekvő pártok uh, uh, ránk erőltettek. Uh, azt gondolom, Bár... hogy ez adott esetben... Uh, önök nem törekedtek hatalomra hatalom, hatalom. ezek szerint? Önök nem törekedtek hatalomra. Önökre ezt hatalomvágyó pártok erőltették ezt a spirált, ugye? Nem, nem akarok ígúnyos lenni senkihez. Természetesen szerettük volna megvalósítani valóban azt a reformprogramot, amelyhez most azonnal hozzá is kezdtünk. Nem, nem nagyon tudok én el hirtelen mit mondani. Hát nézze, egyetlen egy kérésem lenne önökhöz. Parancsoljon. Legyenek szívesek, hagyják abba a hazudozást. Ne hazudjanak nekünk többet. Legyenek szívesek, egyszer és mindenkorra hagyják abba a hazudozást. Ha ez nem sikerült tegnap, akkor hagyják abba ma. Ennek legyen vége, ez, ez így... Ez így, ez így. Ez így ilyen formában nem mehet tovább. És, és a, én nekem az a szörnyű érzésem, hogy az egész dologról érzésem, az a nyilvánvaló tény, hogy az egész szörnyű dologról nem beszélnénk, erről az egész hazudatásról. most nem beszélhetnénk ennyire őszintén, már szerintem teljesen még most se vagyunk annyira őszinték, mintha egy MSP frakcióülésen ülnénk. De még ennyire se beszélhetnénk őszintén, de hogyha. Kapják hogyha, hát igen, most így utólag, de, de lesznek frakcióülések a jövőben is, és azoknak a hangfelvételéért is majd meg kell harcolni a nyilvános szóval, hogy nem lennénk ennyire ennyire őszinték most, hogyha a miniszterelnököt nem kapjuk rajta a lekvárosbödön beragadt kézzel. Tehát, hogy mivel ez megtörtént, most őszinték vagyunk. Csak az egyetlen kérésem az, hogy azt a fajta arroganciát, amikor bátorságról beszélünk, amikor, amikor, amikor amikor merész kiállásról beszélünk, és amikor a miniszterelnök azután, hogy kiderül, hogy hazudik, azt mondja, képes azt mondja Dani a Magyar ATV-n, abban a beszédben, ahol éppen magyarázkodik arról, hogy hazudik, hogy gyerünk Magyarország bátran utánam, tehát hogy ezt újra elmondja, gyerünk Magyarország bátran utánam, ami miben? Hazudjunk mi is, hazudjon egész Magyarország. Az a miniszterelnök, akiről éppen kiderült, hogy ké másfél két éven keresztül hazudott, azt mondja, 10 percel azután, hogy kiderült, hogy gyerünk Magyarország bátran utánam, én azt látom, hogy nincsenek követ nem látom a, a be, a, a, a, nem látom a töredelmességet, nem látom az új életet, nem látom a tiszta lapot. Azt látom, hogy a régi lapon folytatjuk az egész történetet. Ha arrogásnak tűntünk az értelmézéskérek természetesen, azt gondolom, hogy ennek abba igaza van. A tegnapi bejelentések után... E nem lesz abban a helyzetben a politikai elit, hogy ugyanott folytassa, ahol tegnap előtt mondjuk abba hagyta. És hát remélem, hogy erről önt is és a kedves hallgatókat is meg fogjuk tudni győzni. És adott esetben, hogyha gyógyír lesz a mi négy éves kormányzásunk, esetleg a választóink között köszönhetjük őket. Egy utolsó kérdés szabad feltenni, itt megegyezte, hogy ez nem személyi kérdés az egész ügy, hanem nyilván program és politikai kérdés. Ha nem személyi, akkor, akkor gyakorlatilag gyócsány Ferenc nyugodtan lemondhatna, a programot a szocialista párt végrehajtja. Tehát miért érzem azt, hogy a program az maga gyócsány Ferenc? Őt kell eladni, ez egy termék nélkül, nem működik semmi, mert olyan, mert nem csináltatok semmit, ugye, ahogy Gyurcsány Ferenc mondja, tehát e, továbbra is e, politikai kommunikációról van szó, és semmi másról. Hát, e, utolsó kérdésként akkor e, egy utolsót válaszolok természetesen, és a van még kérdés arra is. E, Gyurcsány Ferenc volt az, aki a kampányba bemutatta az Új Magyarország programot, ami mégis a gerince annak a kormányprogramnak, amit meg kéne csinálnunk. Ő vezette a magyar szocialista pártot az országgyűlési kampányba. Én azt gondolom, hogy nem joga, hanem kötelessége csinálni van még joga ezek után, tehát itt továbbra is az a kérdés, hogy, hogy egy olyan hitelességi deficit alakult ki, ami után, és ugye nyilván ön is emlékszik, hogy Józsán Ferenc kiomtatta Orbán Viktort, hogy ne merjen hazudni, ne merjen hazugsággal nyerni, mert az igaz, igaz, igazságtalan ország, miközben tulajdonképpen saját magáról beszélt Orbán Viktor arcába, aki ezt persze nem tudta kezelni, de az egy más kérdés, tehát ez több mint cinizmus, és utána kiáll, és azt mondja, hogy bocs, hazudtam, de hát a társadalom érnek Nem ezeket... áll ki, nem áll ki, a barátai Jó. közt ezt elmondja, vagy a kollégái közt ez megbeszéli. Ö, tehát ne, ne csodálkozzon, ha semmi most ebben a pillanatban, és a jövőben mások se fogják hitelesnek elfogadni ezt a vezeklést. Világos, e, akkor most az utolsó utáni kérdéseket is megválaszolom. Én azt gondolom alapvetően, hogy... E, Uh, egyszerre kell megdolgozni az elvesztett bizalomért a miniszterelnöknek és egyszerre kell végrehajtani azt a programot ami hitem szerint továbbra is az egyetlen út Magyarország számára uh, Nehéz helyzetben van legyen ez az ő vezetése. Um, még, még, még egyszer, még egyszer föl, kell kér, föl kell tennem ezt a kérdést azért mert, azért mert nem kaptunk választ és tartozunk a hallgatóinknak a válaszszal szóval hogyha a, a miniszterelnököt egy lapra helyezzük a reformokkal, akkor egy nagyon-nagyon nagy csúsztatást követünk el. Ha azt állítjuk, hogy gyur, Gyurcsány egyet jelent a reformokkal, akkor az, az maga az abszolutizmus. Tehát ez egy, ez egy abszolut, abszolutisztikus gondolkodás, vagy egy, hát egy nagyon antidemokratikus hát, gondolkodás. Én a Magyar Szocialista Párt által elképzelt reformokkal, hát egy lapra helyezem, ő lesz a végrehajtója ennek, mint kormányfő. Tehát de, más nem tudok mondani. De, de tehát hogy az a kérdés, hogy ezeket a, az, hogy a reform én vagyok, ezt nem mondta. E, Sem azt, hogy az állami de, Vagyok. Hogy nincs alternatíva, azt mondta. Nem láttunk sok alternatívát már nem arra, ugyanis a kampányba. Összesen... Bocsánat, Gyurcsány Ferencnek sincs alternatívája? Tehát a Gyurcsány Ferenc hazudott. Gyurcsány Ferenc lemond, jön kis Péter mondjuk, és megvalósítja a reformokat. Ez miért egy elképzelhetetlen verzió? Ez miért lehetetlen? Nem azért, mert Gyurcsány Ferenc személyes hatalmi ambíciói megkérdőjelezhetetlenek az MSP-ben? Nem viszem. A Magyar Szocialista Párt soha nem volt az a párt, ahol személyes hatalmi ambíciók döntötték volna azt, hogy mi történik a következő két percben, egy percbe. Most sem az a párt? Nem. Akkor miért nélkülözhetetlen Gyurcsány Ferenc azok után, hogy nyilvánvalóan kiderült, hogy hazudott? Nézze, kezdhetjük újra az egész vitát. A hazugság definíciójától kezdve végmenve, hogy négy évig a reformokat nem teljesítettük, amit egyébként meg kellett volna tenni. Láthatóan mondom, hogyha csak a magyar szocialista párt véleményére kíváncsi, hát pedig annak vagyok a szó jövője, Ferenc megött ebben a pillanatban, most volt elnökségi ülés, most van frakciülés, az ő még nem tudom mondani, de kiáll továbbra is a párt is, azt mondja, hogy hajtsa végre a reformokat, azt, amit a közös koalíciós programba leszegtettünk csinálja végig azzal a teherrel, amit hát az elmúlt két-két és fél év kormányzásra elmért. Köszönjük szépen, köszönöm hogy szépen nyilatkozott nekünk, soha többé nem szeretnénk hazugságot hallani önöktől. Köszönöm, köszönöm, viszont, hallásra. viszont hallásra.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 Igen, szerintem erre büszkének kell lenni, nem pedig lemondani. Azoknak javasolnám megfontolni a politikai szerepvállalást, akik az elmúlt 6-8 év hibájából semmilyen következőt is nem vonnak le.